Të nderuar besimtarë, ne jemi tashmë në muajin e madhëruar të Ramazanit. Në muajin e agjërimit jemi duke kryer këtë detyrë madhështore të Islamit, këtë farz madhështor, të cilin e ka bërë Allahu subhanahu wa taala detyrë për të gjithë besimtarët. Ishte nevojshme që në hutbën e kaluar që unë të tregoja disa rregulla të përgjithshme për njerëzit të cilët nuk njohin në lidhje me rregullat e xhjerimit. Mirpo, meqë kjo nuk ndodhi në hutbën e kaluar, nuk do të thos kjo që ne ta lëm fare të gjë pa shpjeguar, por këtë arsye unë sonë shkurtimisht do t'u tregoj disa rregulla të rëndësishme të nevojshme duhet i di çdo besimtar në lidhje me xhjerimin, që xhjerimi i tij të jetë i sakt ashtu siç ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala. E pare gjë është shështja e dëtyrës a gjërimit. Kur bëhet dëtyrë a gjërimi për njëri unë? Njëtarët të në tërguar që a gjërimi i muaj të Ramazanit bëhet dëtyrë për njëri unë në disa kushte. Kushti pare është kura i më bërin moshën e pjekurisë. Kur njëri u mërëj më në moshen e pjekuris, bëhet dëtyr për të, që të ajgjeroj muaj në Ramazanit, si kur se bëhet dëtyr për të, të gjitha dëtyr e që ka vendosur Allah në Kur'an, dhe i ka vendosur profetisë sënë Allah, lisen në hadithet sarta. Dhe, për parë këse i moshe, njëriut i lejo të ajgjerojnë, ose të falët, dhe ajgjirimit i është i saktë, por e je bënë të dhe mërë shpërlim të kallahu dhe nëse ele nuk ka gjunaft të kallahu subhanu wa ta'ala, për para moshës pjekuris dhe moshë pjekuris me për afer si ndryshon nga njerëzit, nuk e kalon moshën 5-10. Në më thonë të, të kdisa një nuk e kalon moshën 5-10, po më përgjësirë dhullohet dhe se moshë më dhe dhe pak më përpara se kashë. E në cishmën e që një personit cilë e ka mbush të moshë për të ka filluar lapsi t edhe shkruajnë se vajat e tij dhe, ti dhe gjunavat e tij dhe ka detyrë ndër të tjera dhe ta gjiroj mua në Ramazanit. Gjithashtu një prej kushteve që thotë që të bëhet detyra e xhirimit është logjika. Kjo do të thotë që ai person i cili ë nuk është i logjikshëm, është çmendur, ka probleme logjike, doon që nuk nuk e kupton, nuk kupton kur i flet ose ka probleme të cilat doon duke qartë, ai nuk e ka detyrë ta xhirojë dhe këtë do më në marish duket njëri cilësht i cilësht një i logikshëm nuk i bënë dheprime në një normal e në radhë a i njërë ka dëtyra gjerimin dhe Allah subhanu wa ta'ala nuk i ka bërë ati asë në dëtyre a i konzderohet do më në jashtë zdollë dëtyrimi që ka bëndosë Allah subhanu wa ta'ala dhe argument për, për këtët dyja është fjallë e profetit së në Allah e selenësin në ka thënë a, është ngritur lapsi pë Është një dolapsi për atë person i cili është i çmendur derisa të vijë logjika. Doon ka njerëz të cilët janë çmendur disa kohë, disa ku ko vjen logjika. Ka disa njerëz që janë çmendur gjatë gjithë kohës. Ërancishmë në sa ishte çmendur gjatë gjithë kohës nuk ka detyrime, dhe nëse është çmendur vetëm për një farë kohë nuk ka detyrim në atë kohë që nuk është në logjik. Dhe kjo ndodh në dy rastet e ekzojmës me njerëzve. Gjithashtu ka thënë u ngjit në lapsi për atë që është çmendur derisa të vijë logjika dhe për atë që është fmijë derisa të hyjë në moshën e pjekurisë dhe për atë që është në, gjum në gjumë derisa të zgjohet nga gjumi. Kështu që njeriu i cili nuk i ka plotosur këto dy kushte, ai nuk ka detyrim agjërimi, dhe nëse i plotson në ato, bëhet detyr për të agjërimit. Kushti i tretë është që njeriu të jetë shëndetshëm. Kjo do të thotë që një person i cili është i smur, një person që është i smur, ai nuk e ka detyr agjërimin në Ramadan. Vetëm se këtu gadallinë me dy të parave dhe këtij. Ai person që s'ka hyrë në mosh, ai nuk e ka detyr agjërimin në Ramadan, ta as nuk e ka detyrta të zumfoj. Kur sa i personi i cili ka hyrë në mosh, dhe është i smur, ai ka bërë detyrta zvendësoj agjërimin edhe përse, edhe pse themi doan që ai nuk e ka detyrta ajër sepse është i smur. Edhe smundet dietare kanë ndarë në dy lloje, smundet përherëshme dhe smundet përkohshme. Smundja përkohshme është edhe smundja që zgjat pak, zgjat një far kohë dhe shërohet njeriu për isaj. Kurse smundja përherëshme është e smundit për të cilin njeriu ka humbur shpresën se mund shërohet për isaj. Dhe në këto në, në të dyja këto smundje, njeriu e ka të vështirë ta agjërojë ose të pamundur. Domethënë, janë smundje në të cilën njeriu ka shumë vështirë ta agjërojë ose të pamundur. Nëse njeriu ka shumë vështirë ose vështir të vështirë ta agjërojë dhe të pa, ose të pamundur në të, të dyja llojet e smundjeve, ai nuk e ka detyrën agjërimin dhe procesi i smundjes përkohshme që ka një kohë dhe mbaron, ai pret derisa të shërohet, pastaj e agjëron autodit se i kanë ikur dhe ka qenë smur. Ndërse nësë është mundje përhershme Atër dëtyre ti është e të zëvënësoj këta Nduke u shqyër është dhëtit nga i të varfër Nduke i dhenë ati gjusë mësauj dhe vishë përgjimë më mbrapa Dhe e, Argumenti për të tështën e smundis është tjala Allah s.a. nësuar në al-Bakara Cilën thot O men kene më rrithan Ewa ala seferin faid Dhe të min e jamin u khar Thot Allah i madhuruar O së vërtetëm ta agjëroj disa ditë të tëra, këtu fletalloj më dhuar për smundin e përkohshme. Ka thënë Allahu Subhanetauala ta agjëj disa ditë tjera. Kjo të tëra. Kjo tregon që ai që smundur e ka lejuar Allahu Subhanetauala që ai ta çeli agjërimin. Ktu bëhet fjalë për smundin e cila është e vështirë. Nuk flitur për shumë ç'i njeriu i dhën pak fyty, edhe nga që i dhën pak fyty po e çel. Nuk ka asull e veshërsisë thjesht i dhën pak fyty. Ose i vend pak veshë dhe nuk ka nevojë as mar i laç as di tjetër, thjesht domoshem ka një vëllim të lehtë, edhe megjithatë ato domoshem në shkonë në çel, kjo nuk është saktë. Përkundazi do bëhet gjall për, për smundje të cilat ai ka nevojë të pië ilaçe sepse mund të dë dëmtohen më keq dhe nuk shërohet dhe katër ushtit domohe gjirimi sepse ka nevojë të pi ujë dhe të haj ushqim që të fuqizojë trupin e tij. Ë kushti tjetër që të bëhet detyrë gjirimi është i njeriu të mos i thë në mundim. Domthoni tihet në vendin e tij, tihet në shtëpinë e tij. Nëse njeriu ndodhet në udhim, ai nuk e ka detyrë të agjëroj muajin e Ramadanit. Me kjo është një çështje që shumica e njerëzve nuk e dinë, dhe mendojnë domoshem që kur shikojnë disa njerëz që mund të jenë besimtar, që ka udhuar diku tjetër, ai shikon duke ngrënë, mendon vë në grën, që ky domoshem e ka e ka prish Ramadanin kot. Por kjo s'është së sakt. Se njeriu mund të udhfar, edhe në udhim kjo lejohet e ka lejuar Allahu subhanetaual në Kur'an, por duo ti besimtari kur është udhim veçen nuk është e pëlqyeshme që i taçeni sut njerëz që mos mendojnë njerëz keq për ta sepse njerëzit nuk e dinë jaçi ju nuk e ka shkruar në ballë që është udhfar apo s'është udhfar njerëzit nuk e dinë aty apo je apo s'është udhfar por këtë arsye nuk është nuk është e hijshme që njeriu kur ka një justifikim të till të dalë dhe taçeni sut njerëzë po shkojnë në shtëpi ose në hotel ose ku ndodhesh vetë taçeni atje do më von tek ata njerëz të cilët e dinë që ky ka justifikim për cilën ai e tçen pse për të ruajtur shëntirin e muajit në cilën ndonjë njeriu nuk duhet ta çeni shtërësve edhe pse ai ka justifikim tek Allahu subhanahu wa taala. Që mos mendon njerëz keq për ta. Ë, ku tu flitë domthon për çështjen e udhthimit dhe ky është një lehtësim i madh prej Allahu subhanahu wa taala sepse profeti sallallahu alajhi wa sallam ka thënë që udhthimi është një pjesë e dënimit. Domthon njeriu udhtimohet. Edhe për shkak se mundohet Allahu subhanahu wa taala e ka bërë të lehtësimin për që të që ai të çeni. Në rëndësi çështës së mundimit në udhëtim është çështi relative. Disa mundon më shumë, disa më pak, në një kohë më shumë, në një kohë më pak, varet sipas tinës së merradh. Mirpër po Allahu Subhanu Teala e ka lidhur çështën e çeljes ta ngjerimin e udhëtimit vetëm me, me faktin udhëtim. Pa vënë pas njeriu a mundohet apo nuk mundohet, edhe pse në origjinë njeriu në udhëtim mundohet, por përderisa u thonë ti lejohet, u mundua apo nuk u mundua, pa ditë vështire, po jo, përderisa në udhëtimi lejohet ta çeli ë Ramazan dhe ka por detyuta zoncoi të më mbrapa. Dhe pika tjetër ka lidhje me grad. ë është, domethënë dhe që që të bëhet për grad detyrë algjirimi i muajit Ramazanit duhet që ato të mundsin në kohën e periudave të tyre ose në kohën e lehonis. Dhe kjo është jo vetëm që jo vetëm domosë që nuk duhet të jenë, por ato e kanë haram ta gjojë në të gjithë kohën. Kto janë pikat Në përgjithsi që përmonë në djetarët Gjithashtu e një pik tjetër për të bërë të tyrë Muaj i Ramazanit Por njëzë është hyrje e muaj i Ramazanit Edhe ne kemi fol për të cërshtje në vete Kemi fol shumë edhe kemi sjaruar Dhe se sjaruar edhe kam shkujtur dhe libë për të cërshtje Edhe bërshuar në kene Atyku shdët a marit a taletzoj E sjaruar mirë dhe më dhenë Në të të të regohet që Nuk lejohet, fil ose pa u plësuar 30 ditët, ashtu si që është përmëndu në shumë hadithë nga profetit S.A.W. Dhe nëse një person e filon e gjerimin e ti, pa u shikuar hana, ose pa u plësuar 30 ditët nëse është e pa mundu të shikot hana, a i personin ka filuar a gjerimin për para, kohës, duhur, dhe a gjerimit ti nuk është i sakt, edhe nëse a i pretendon se bazohet në prologaritje ose në logaritje astronomike, Ësë sikur të përkojë Hana në një ditë nëse ai niyetin e tij ekatë filloi jo me hën, algjërimi i tij nuk është sakë, han, i saq nga anisamit dhe algjërimi i mua të armozat bëhet detyr mbasi është siguruar njëu që ka hyrë mua, përpara kësaj nuk i lejohet të fillojë algjërimi dhe as të bëjë niyet diçka të tillë. Një prej kushteve ose shtyllave bazë ta algjërimit është njëriu të bëjë niyetin për algjërim në kohën e syfyt dhe on përpara se të hyj algimi. Propeti sallallahu alaihi wasallam ka thon hadithin e sakt inna min al-a'malu bi an-niyat, qunu tad as-sallimit. Domethën nëse një person agjeron, por ai nuk ka niet për agjërim, ai në vërtetë nuk juhet agjërush. Shembull, një person hyrë agimi, nuk hangri bukë dhe nuk pi ujë dhe nuk bëri asgjë tjetër që e prish agjërimin derisa përndoi dielli. Por e bëri këtë gjë, gjithë të që bëri, e bërin harres, ose sepse nuk kishte as ushqim me vete. Jo me niyetin që apo që pa xhiron. Ky nuk quhet xhajrushëm edhe pse ky ka bërë niyetin gjësi një person që është xhajrushëm, sepse qëllimi ti nuk për të që ka qenë për po, ta xhajruar. Qëllimi ti ka qenë po të djegë buk ose po të djegë ujë, do pi ose do ha. Kështu që ky nuk quhet xhajrush. Prandaj kushti i xhajrimit është mëria, dhe dhe dhe që njeriu të bëjë niyetin për këtë. Domthonë niyet është vendosmëria dhe domun të vendosë që ai do do ta bëjë këtë lloj gjëje edhe për hir të Allahu subhanahu wa taala. Dhe kushti agjer, kushti i niyetit në lidhje më agjerimin e muajt Ramazanit është që kënë jetë të bëhet për para se të fjuagimi, ndërsa në agjerimin dhe file lejo të që një jetë të bëhet ditën. Prande profetit Salaf Salim ka thënë në hadithin e sakt, kush nuk e vendos njetin agjerimit për para agjimit, nuk ka agjerim për ta. Në në kjo është për agjerimin farz, nëse njeri ju vendos për ta agjeru farzin, por jo para agjimit, ditën, agjerimit ju nuk është sakt. Edhe këtu bëhet përjashtim kur njëri nuk e ka marrë vesh që ka hyrë Ramazani dhe e merr vesh ditën, atëherë atij lejohet që ta bëjë njetin që në momentin kur e mori vesh dhe algjërimi i tij është sakt. Por ndryshe, nëse ai e di që Ramazani ka hyrë, edhe ai nuk e bën njetin për të për të filluar algjërimin, algjërimi i tij nuk është i sakt. Shembull për të kuptuar më thjesht çon e gjëja. Shembulli kësa është një person është në udhim dhe ai e di shumë mirë që në udhimi lejohet njeriu ta çeni. Edhe para, domethënë mbasi ka hyrë algjimi Mbasi ka hyrë Agimi, ai thotë, dita thotë që ka sot e vrentur, nuk kur shumë nzet, po sigurt ta xjeroj Ramazan, për Ramazan utim. Do mund dhe vendos për ta xjeruar kur mbasi ka hyrë Agimi, sepse i është ufar dhe kishte prish në njetin e ditë par të parë për ta xjeruar. Atëherë themi që njeteti nuk është saktë dhe agjerimi nuk është saktë sepse ka filluar njetin mbasi ka hyrë Agimi, duhet ta duhet ta bënden njet përpara se të hyjë Agimi. Kështu që njeriu Po që sa i bën një çditën e parë të Ramazanit që i do muaj, këj njët muaj, të agjëroj gjithmuajin, ky në jet mjafton për gjithmuajin, me përjashtimin të ather kur ai e prish të njëjt për shkak të ndonjë udhthimi ose diçka e tjetër, atëherë duhet ta vendosë edhe një herë që do të agjëroj ditën vjim, që të quhet jeti ti i sakt. Dhe mos e filloj vendosmërinë të ti për të agjëruar ditën, por para agjimit. Kështu vetëm tole forma agjërimit është i sakt. Shkaqjet ne i përmendëm pak a shumë po i përmendmë shkurtimisht edhe një herë, të cilat e lejojnë prishjen e agjërimit dhe çelin në Ramazan, thash janë udhëtimi, dhe këtu bëhet fjali për udhëtimin që është lejuar. Nëse një person udhëton, bën një lloj udhëtimi haram, në cilin do shkojnë në një vend për të bërë një haram, nuk i lejohet atij domosdën që të që ta çelë. Nuk e ka hawall çelën, sepse Allah subhanahu teala Lehtësimin e i ka vendosur në fe, i ka vendosur për ata cilët duhen të cilët duan të zbatojnë ligjin e tij, jo për ata që përdorin mirësi Allah për të Allahut për ta kundërshtuar ata. Për këtë arsye i personi i cili u thon një udhëzim që është haram, atij nuk i lejohet atë çel në Ramazanin. Gjithashtu ka disa grupe njerëzish të cilët përpijin të bëjnë hile Ramazanit, siç tregohet një prej beduinëve arab kur afrohesh Ramazanin thoshte do ta shpërbëj Ramazanin me udhime. Kështu do të ta shpërboj Ramazanin, do ta do ta copzoj, do ta vej, domthon një një ditë ndimër një ditë në pranverën e ditë sipas jevit. Po kjo nuk lejohet. Kjo është hile që i bëhet agjerimit të Ramazanit. Domthon nëse një person udhëton jo për një punti, po udhon Kastile vetëm për të çelur Ramazanin, kjo quhet hile dhe hilet nuk janë lejuara, ai në bejuara, të vërtetë bën hile vetëm vetës vet as kujt tjetër, prandaj nuk e ka hallall për çel Ramazanin. Nuk e ka hallall që u bëth hallau vetëm nëse një person ka një, ka një problem, ka një hall, ka një arsye, udhëton për arsyeën e tij, jo për të prishur ezanin, edhe pas sa gjet udhëtimit, ai mund ta çeli siç është lejuar në Kur'an dhe në Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa nësa ju udhthom kasti për i bëhile, ka tida, tjetër, një një ka të prishur ezanin, ai në të vërtetë përpiqet të bëj hile Allahu për i ka bërë hile vetëm vetësti tas kujt tjetër dhe nuk e ka lejuar këtë ligj gjithashtu. Përmendur për personat e cilët u lejohet ta prishin ë algjerimin është edhe ismuri ose plaku ose gruaja plak e thyr në moshë të cilët e kanë të vështirë algjërimin për arsye të moshës së thyrë dhe smundjes si që mund të kenë dhe kjo lloj gjëje është transmetuar domethënë në argumentet saktë transmetohet që Anesa radhiyallahu ku u b shumë i vjetër në moshë, ka kaluar nesin 100 vjet. Vit një apo dy vjet rreth ka ushqyer në vend të algjërimit sepse nuk ka gjendur nga që kishte moshë shumë të madhe. Në dashumtë djega treguar dhe ibn Abasi, eh Odhillallahu nuk ka thënë që personi që është domthoni i thyrë në mosh ose gruaja që është e thyrë në mosh, të cilët nuk kanë mundësi ta gjerojnë, ata mund të ushqin për çdo ditë agjërimi nga një tvarhër. Dhe këtë e transmeton Ibn Buhariu dhe ky lloj agjërimi dhe ky lloj ushqimi bëhet fjalë që të ushiejë gjysmë sa'u. Edhe sa'u në gjuhën arabe është një njësi matëse, që nuk është në kilogram por është njësi matëse. Se shkemini ne ne ne do të themvojmë këto litrin, por vetëm se litri përdoret për, për lëngje, kurse kjo vënieësi e matsese që quhet që quhet kejl i thonë në arabisht do kjo që është sa, kjo është për gjëra të ngurta, thonë siç janë ushqimet, gruri, mielli, mradh, gjëra të tjera. Dhe masa e sa është katër duar, katër duar të mëdha si duar të mia për shembull, katër duar doim i mbetë dyar duar, duar bash, katër të tilla është një sa. Edhe ky saodë na duan në fund fare kur të ajo zakatin e fitrit, sepse kaq është sasia e zakatit fitrit nuk është me kilogram. Nuk e ka përcaktuar profeti sallallahu alajhi wasallam me kilogram, edhe përcaktimi i sa me kilogram është gabim nga ana fatare. Profeti sallallahu ka përcaktuar me sa, dhe sa është katër duar. Dhe katër duar miell nuk janë të barabarta me katër grur, katër duar oriz. Katër duar oriz mund të shkojnë nga 2 kg kusur, kurse katër duar miell mund të shkojnë 1 kg e pak. Kështu që nuk janë njësoj që i përsektimi i kësaj me kile në të vërtet e, e, e qëllë në një loj luhatje e, e sa si në duhur të si në ka përsektuar profetit sënë Allahu a.s. Dhe ajo që në një të e sënëtu e që një njeri u shqen për shdo ditë nëse është i smur gjusëm sa, o të mund dë duhur gjesej nëse sa është ka të duhur, dë duhur më shqim dë më dhe nëse është miel shembul në e kemi matur mielin i bje dë duhur pë 600 gram i vi për çdo ditë, t'i ja japin një tvarfri. Për çdo ditë ta gjerim mund t'i ja japin një tvarfri ose shumë tvarfërve, domthonse a Ramazani nisën 29 ditë, nj... te 29 shumzohet me me 600 gram, nëse është 30 ditë bëhet 18 kg. Domthonse t'i japin një tvarfri dhe mand të sa i shlyhen njeriu që nuk ka mundsi ta gjerojë. Gjithashtu, edhe gruaja si përmendëm, e cila është në kohën e periodës ose të kohën e lehonis, pas lindjes. Ajo nuk e ka dëtyr e gjërimi në Ramazan, ma di nuk i lejohet a gjërin në këto dhe kohë, dhe duhet të zvëndsoj këtë dit, në kohën kur tjetë e pasër. Gjithashtu, i lejohet që mosajgjëroj grua se cilë është në kohën e shtatë zanis, dhe grua se cilë e jep fëmijë fëmi së saj gji. Lejohet për të gra, që janë në kohën e shtatë zanis, ose jepin gji fëmijëve të mosajgjëroj nëse ato e kanë t Sepse nuk janë gradësorë, ka disa për ty që kanë detyrë, disa që kanë vështirë, ato psirët e kanë vështira gjërimin, u lejohet ta çelin agjërimin në në të, të dy ato rastet, edhe nëse ato e çelin detyrën e tyre e, është ato të ushqejnë për çdo ditë, të ushqejnëm për çdo ditë nga një të varfër me këto lloj sasisë që tham gjysmë sau, që janë dy duar të bashkuara dy duar me ushqim, qoftë ky ushqim miell ose oriz ose makarona ose fasule, edhe gjerët të tjilë të njashme të cilët janë ushime bazë për njërzit. Në këto le forme, dhe më thënë, përco, dhe më këto e më parëpërsisht ato, ato njërzit të cilët e kanë të lejuar, që të aprishnë e gjerimin Ramazani, përveç të tjilët e tjilët e kanë dë tjilët e a gjojnë e të, në gjdo vënd, si pas asaj që ka vendosur Allah subhanëtale dhe ndirgu e ti së në Allah sëllem. Elhamdullahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wasahbihi ecma'in. Një prej çështjeve të rëndësishme që ka lidhje me agjërimin është kush janë ato gjërat të cilat e prishin agjërimin. Agjërimi i Ramazanit është një rregull që ndalohet nga disa gjëra. Dhe nëse ai nuk ndalohet për këtyre, atëherë agjërimi i quhet i prishur. Kto gjëra janë e para është ngjyra, e dyta është e pira. Dhe më thëllë nuk i lehot njerët në armazan të hajë Dhe as të pi Azja Dhe këte ka përmëndur Allah subhanët talën Në Quran ku thot Fekulu wa shrabu hatta jetë bejjen Alekumul khajtul abijadu minel fejr Thumë ati musyami në lejmë Hani dhe pini Dersa të dalohet fija bar e bard nga fija e zez nga ghim Dhe pasta i thot në baje një ajgjerimin Dhe në dalohet nga nga nga pira Dersa të dinata Dersa të dinata Këtë rëgohë, që nga në dhe pirja Janë bazën të qërështje Nuk leo të hanë, kush ha dhe pi gjatë Ramazanit Dite në Ramazanit Në nënë basi ka hyra gimi Dhe ha ose pi për para Se të përendoj dili A i është gjynafqar Ma di është rëgohë një hadith që Profetë ose në ka parë disa njërës Ka parë disa njërës të cilët Në varë U apris një në buzët Me gërësherë Edhe i ka thon Xhibrilit Ali Sallatu Alejhi Wasalam, kush janë këta o i dërguar Allahut? Pa, këta janë ata personat të, të cilët e prishin agjërimin përpara se për të perëndoj dielli. Këta do të jenë ata njerëzit se cilët e prishin agjërimin përpara se të perëndoj dielli. Edhe kjo tregon domthon që kjo është gjë e rënd, madje në prish agjërimin domërisht nuk zvoncohet. Nuk zvoncohet më asgjë. Zvoncohet vetëm me tope. Do në nëse një person me dashje ha ose pi gjatë ditës së Ramadanit, Papaosu as u aski për justifikimet e kaluara, ai nuk e zundson këtë ditë sikur ta gjeroj gjithë jetën e tij. Kjo zundson vetëm duke bërë toba tek Allahu subhanahu wa taala. Në i kohë që për disa persona tjer, ka të tjerë, profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar një lloj zundhimi, një lëshërie nëse ai bën të gjabimi, nëse ankohet në rasti jo. Edhe si një përshkaqeve që, që e prishin agjërimin, janë marrëdhënet intime me burrë dhe gruas, këto janë të ndaluara gjatë ditës së Ramazanit nuk i lejohet personit në çdo lloj mënyre tjetër çdo lloj mënyre tjetër në të cilën njeriu bëhet xhunub me dashje kjo gjë bëhet shkak për prishjen e Ramadanit edhe këtu përjashtohet vetëm rasti kur njeriu ndodhet në gjumë gjum, dhe bëhet xhunub në gjumë vetëm kjo gjë është ajo që domethën nuk nuk merr junaf dhe as nuk i prishet agjërimi gjithashtu një prej gjërave që i prishin agjërimin është duhani Kur themi duhani, nuk kemi për qëllim që duhani është halal. Duhani është haram. Dhe është një gjë më të pisë se mund të ekzistojë në dynja. Është një gjë më të pisë që mund të ekzistojë në dynja, të cilat njeriu i fut në gojën e tij. Dhe vallajë është çudi vërtet se si njeriu, se si domodin ka arritur shejtani ta bindë njeriu që ta fusi këtë lloj pisllikut në gojë. Vallajë kjo është çudi çudirave dhe nuk diën historikun e njerëzimit që njerëzit kanë përdorur tonë si përdorur sot. Domethënë mendo pak sikur të vinë një dikur, domethënë një person që ka jetuar para disa shekujve, ti i shikon dhe me me duhan goj, do do më do të të di se çfarë janë këta. E megjithatë domethënë, ky edhe pse është i pis tash i keq e mëran, ne po e përmendim tu jo sepse domonë i lejohet, nuk lejohet. Por për të treguar që dhe, e, mbi mbi faktin që është i pis dhe i keq, ai person i cili e përdor atë gjatë Ramazanit, ai person e ka prishur agjërimin e tij. Në Ramazan nuk lejohet gjithashtu edhe kur njeriu çen Ramazan, domethënë nuk është e hijshme që njeriu ta gjojë të ditën, pas sa kur ta çelë, ta çelë duke pir dhuan. Don ti të lidhën ndëte duke rurit me haramat, dhe rujtë gojën të nuk futen to azje, pas sa kur ta çesh, ta çelësh me atë lloj pislliku, për i të cilit mundohen besimtarët, mundohen me like-et dhe nuk taforn me like-et, edhe normalisht domodin që ti nuk merr sevabën atë, por merr gjunafe, domon e çel algjërimin në Ramazan duke marr gjunafe. Gjithashtu një preshkaqe që prish algjërimin është e, dalje nga feja islame. Nëse një person thot një fjalë e cila e ndjer nga feja islame ose bën një vepër që nxjerr nga feja islame, automatikisht atij i është i është prishur agjërimi dhe janë fshirë të gjitha punët e mira nësaj, domethënë ka bërë të ulë gje me vedi dhe e di se çfarë bën dhe nuk ka domethënë ndonjë lloj justifikimi tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu një çështje që çështje bashkëkohore që diskutohet sot janë çështja e gjithparave dhe pyesin shumë shumë herë vëllezër muslimanë A e prish gjilpara ajërimin apo jo? Dietatorët bashkëror kanë pas disa kontradiktën këtë çështje dhe mendoj se mendim më i për afërt do më i sakt në këtë çështje është që gjilpara dietale kanë dy lloje. Gjilpara ushqyese dhe gjilpara jo ushqyese. Edhe kanë për qëllim gjilpara të ushqyese ato gjilpara të cilat fuqizojnë trupin e njerëut, siç janë për shembull serumet. Do në nëse njeriu merr një serum, është njësoj sikur ngën si ka ngën ushqim. Në këtë lloj rasti themi që ky person e ka prishur aqjerimin. Në në nëse ai mund të do justifikuar në aspë dish i smur, por nëse një person i smur dëshon ta mbajë qjerimin. Atëherë nëse ai, nëse ai merr serum, ai aty prish ta qjerimi, edhe pse e themi që ai është justifikuar, mund ta çeli dhe me, dhe me vet dijet tot, edhe nuk ka problem, por nëse ai dëshon ta mbajë ta di se serumit, domethënë nuk serumi ia prish ta qjerimin dhe nuk quhet aqjerimi ti i tij sa nëse ai merr serum. Ndërsa nëse një person merr me gjilper po them jo nga goja, merr gjilper në trup eh antibiotik ose gjithqë si për qetësues ose mpirë siç përdorim shumë për dhëmballën, për të mpirë dhëmballën, kjo lloj gjë nuk ta prish agjërimin. Normalisht njeriu në thullarasi lejohet që të rregullojë dhëmballën ose të shkuli dhëmballën gjatë ditës së Ramadanit, por duhet të parashysh të ketë kujdes që mos i kalojë, mos i kalojë dhe domethënë ujë ose gjakut i kalojë poshtë dhe domethënë në tru, por duhet ta bështytë të nxjerrë atë nga goja. Në tole formën mundi lejohet nëse nëse i ka kujdes për këtë gjëje. Domethënë këto janë përgjësi, domethënë ato gjëra të cilave për të cilave duhet të ruhet njeriu që agjiron këti sakt. Dhe së fundi e, është e pëlqyeshme që njeriu ta shpëjtoj iftarin edhe ta vonoj sa më shumë se fyrin. Ky është suneti profetit sallallahu alajhi. Profeti sallallahu alajhi ka thënë: "Umetim do vëzhdoi të ngjelet në, në hajr, do në hajr të ket hajr umat i Islam." Përderisa ata e vënojnë së fyrin e vënojnë dhe në moment në fundit hanë së fyrin dhe në moment në fundit edhe e shpejtojnë iftarin në momentin e para sa për endon djelit shë kyrë së net rëndaj nuk, nuk kam asë në e kuptimin që në bas për endimit të djelit që shikohet më syrin e lirë që njëri u të presin në bas për endimit djelit më desa di koha si, si pas e sajtë kalendarin më radhë të gjithë të e nuk janë të sakta sepse islami e ka konkrete të thjeshta që mund i josh çdo kush, që është hyrja e agimit në lindje, që dalloh me syrin e lir dhe nuk ka nevojë për llogaritje dhe as për kalendar, deri në momentin kur perëndon dielli, i cili duket me syrin e lir dhe nuk ka nevojë për llogaritje as për kalendar. Edhe kalendari është më konkret për shumë, kalendari thotë mund të thotë proafirsis sot që sot hyn akshamit për ditën e sotme, më p.sh. në orën 80 minuta shembull. Në kohë që në në ditën e somë ai domun diell mund të, të perëndoj orë në orën 8 ose përpara ose tet 1 minutë ose 2 minuta para orës 8 gjithë domun që është diferencjë jo e vogël. Edhe kush ka arsye pse njerëzit duhet të avonojnë çelëngjërimit 10 minuta ose 12 minuta pse? Vetëm se do të kalendarin, kalendari nuk është me qëllim. As nuk na urdhëruar përfitosim për, për të thënë për kalendar, përkundër si ka thënë ne nuk hesim në një llogaritje. Edhe vetë ideja e kalendarit se si është se si është përpuluar zgabim. Pse? Sepse një person i cili ndodhet malin në, në malin e Dajtit, nuk është një person i cili ndodhet në fushën e Tiranës. Nuk kanë fare njësoj. Dielli për personi që ndodhet mal Dajtit perëndon 5 minuta ose më, më vonë se 5 minuta përpara, do të thonë ai që ndodhet poshtë në Tiranë, dielli perëndon për të përpara për atij që ndodhet mal Dajtit. Edhe umtë gjë kanë provu vet. Bile subha është çuditshme, jo jo në Tiranë, po dhe në mal Betrerës kam çun vet në majën e Petrelës për shikuar hënën edhe perëndoi diellin dhe ka qenë një vllat tjetër në majën e Dajit për shikuar përsëri hënën. Nga ata vëllezër sicil sot domethën nuk duan ta shikojnë hënën. Edhe edhe mbasi perëndoi diell për mua, morrë telefon edhe i thash perëndoi diell, shikojnë gjën, më tha për mua nuk ka perëndu diell edhe akoma, shikoj. Petrela, majë majë Dajit në Tiranë, janë tre pika që quhen të gjitha Tiranë, që quhen të gjitha Tiranë. Atje Petrela shumë lart, megjithatë dielli atij sho kishte perënduar. Kursa për Majën e Dardh nuk ishte përfunduar akoma. Për Tiranën, domodin normalisht ka përfunduar përpara Majës Petrelës. Për dhe kjo tregon më që vendosja e kalendarit në këtë lloj forme që vendosën një një shifër eksakte për gjithë rrethin e Tiranës, shembull, kjo është gabim fatal. Sepse dielli nuk përfundon për gjithësinë. Një person që është lart ka humbur shikoi diellin disa minuta më, më brapa, sesa një person që duhet të ndodhet më poshtë. Dhe ne nuk e kemi për detyrë al që algjerimin tonë ta lidhim me ata që ndodhen në majat e maleve sikurse ata që janë nëpër malet e Maleve nuk u lejohej që agjërimet e tyre të, të lidhin me ata që ndodhen në fushën e Tiranës, sepse çdo kush ka vendin e vet të shikimit, edhe kjo është shumë e thjeshtë për të dëlluar me ansyrit lir, mbas të dëllojë njeriu erçel agjërim kudo që të jetë, ky është lehtësim për Allahu subhanahu teala, kush e pranon lehtësimin Allahut në të ka hajër, dhe kush e shtrëngon veten e tij, e shtrëngon atë Allahu, edhe kush e shtrëngon veten e tij ka shtrënguar Allahu subhanahu teala ti edhe më shumë, edhe nuk ka mundsië injet të fitojë profundës të gjithmonë deti i humbur, ka përcyni humbur, po për qëse largon nga në suneti profetit sallallahu alajhi wasallam, sepse fitoria vërtet është i njeriu ta lehtësojë aty ku e lehtëson Allahu dhe mos tolerojë aty ku nuk ka tol toleruar Allahu, edhe e çuditshme njerëzish që ata shtrëngojnë atë që ka lehtësuar Allahu dhe lehtësojnë atë që ka shtrënguar Allahu. Aty ku Allahu ka ndaluar, ata shkojnë në shkelin. Aty ku Allahu ka lehtësuar, ata shkojnë në shtrëngoj. Allahu subhanahu wa taala ka thon çeleni se për djel, një ditë ata janë jo do presin. Allah subhanahu wa taala ka thon mos e fillojnë gjë par, par i parë, pardha më zon. Ata e fillojnë. Domethën shkojnë aty ku ndëllu Allahu, edhe nuk shkojnë të bëjnë ato që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Kjo është domethën ajo vërtetë ky realiteti i shumicës njerëzve, janë ndërruar peshoret, janë ngatëruar gjërat për shkak të padijes, verbërisë, ndjejes së dëshirave, sallallohu alaihi wa sallam të në forësoj të këtë vërteta, në uzoj në zdoj të vërtet, në forësojnë të dersa të të kojme të fris një kërmetet.